دې سورته الفاتحه ون نزور کې پنځم ده پس سورته مدثرنه اګه ګنونه نه دي اګه ګنونه دلالت په دې کوي چې جدا شرافت ولري لکه یو سويتا وای دا عالم دی دا حافظ دی دا قاری دی مطلب دی د ګن شپاتو ولري دا رنګې دې فاتحه وای زکه په دې باندې افتتاح کیږي دې ته شافيه وای چه دا صورت که از ذکر نظره شفا دا کافیه و ای دا صورت پورا ذکر نطاله کافیه دیتا, دیتا امال کتاب و د دا قرآن خلاصات دا اگه دیتا سب و مسانی و ای آغا او آیتون چه دا آغا او آیتون مزانین قرآن که بیابیده کرشی سب و مسانی دا مانا خلق نوره مانا که آغازی جنجال که دنوچه سب و المسانی اغه وای اتنه چې قران کې په پیل شي داسې دغه مواردامین کتوحید یو رسالت دوا صداقت کتاب دی ایمان بالآخرت سلو بیان د مضمون علی پینځه بیان د زالین شپق او بیان د مؤمنانو صبر مثانی دا مواردامین دا وای اتنه دیتا رکیوي اغه صورت چې بیمار کدم کې الله والا شفا ورکړي نن کله شي بیماری افات هذه ورته خیره نو قرايبه شفا ورکړي بشر ته مخلاص شي او پرشرته دي چې تا په دې دمغه پورته سورۃ مزمل کې دې تفصیل سره وانه چې کله وطن تلار شي نو خلق بیمار دي نو شرک او ده پیدات نو دا شرط او توخایا او خپل ته یې قائم دارا چې بابا خو دې نه دا چې دا موږ یو بل ته کې نو عربو اي ار بابا موږ کوتالند دي معلم راځي خو دې مطلب سره دې مطلب سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بابا دې سم مطلب دی مطلب دا دی چې شیطانان خلق دین ته او شیطانان خلق دین نه اړي الله مونږ دینه بچي کې مونږ دین ته کوه باکي راوړي څنګه بردي وکړه د هغه نه داوځب دا الله نو یو شفابور سره دا وایي په دمه بسم الله الرحمن الرحیم بنده جز دې بابا دې وساري آر ورته دې محتاجی ایو ذات شته چې دې میرباني دی او دې خاص پستی نو مونږ دغه نه امداد ترا سره امدادو کې زاه جزېما به وسېما مال نشې را سره بې کمی ما کوماندی آئندادی مې نېشه په اته د صواب کې دي وکړم موږ به وسېم کنه نو بسم الله بیا ورته د فرایتو صحیح نه خدای تو خو لای نه ده نه ده کنه نو په الرحمن الرحيم پدې په پوکي او هم تلارني غاده دین د محمد صلی الله علیه و آله په یم نو پدې بیرو لو پوې دا چې فضل پېښوي دي مونږم نیکانو سره څکه نیکانو سره په خدای مخ جنت کی باغو او منار دغې خلقو چې غضب کې شه دي چې خلکو تلار نه خي خپلون دي ګمرا لکه شیطان شو نا کارم دي ان وستد الکذا سنگه موزه چې د کمه زمانینه لم یلا فہم هم نه کړه زه تاسو سره یم نو بابا و او ای مذوبونه لای کنه شیطانیک نه ما د ترجمه کړه اعوذ بوای غ شیطان تک د بابا را غوځینځو ته خیر د بابا قدم کو او ولذالین ان <سؤال> لا <سؤال> <سؤال> د <سؤال> حیرانو چې پریشانو چې مو دې ځد انو د بابا غوي د بابا وی چې په ټول خراب کړو خینځه دا به خبرې مې مونږ اوس قران زته دا و میشته ری فاته هدا د دستا دم توا چې اوف نوسته په دې کې نه ناظم جماعت ته وقامانه چې قران نوي یو د تنو نوای سره چې خبرې نو کړې دروازه کټه صحیح نو ما کوي ته مې را وایې چې د جرګه کو قران ن راوی ښا نو زو بدل تلاته ما ماج ماته دا ویو ما کور حالت یو بوډا د سلو کال اولادینو ډېر موتبره مانو او هغه په پاسې ده لوی به لږ ځان را ما ته شي کا سنه د عالم سالاس کېږي داوی دا تاسو کول لوی ځان دیو چی را کار خلکو زما مخالفینو غته وي چې بابا خبر کني ده را غلده اده خلقه تاوی لوزن سانسی بوده به دا والد سه بغا پیانده امزودی بوده به دا غذیه ده به را خو دیر خسره و دا ده مودان شوه ده به دا چاب بدراه کرده نا برا فاسد دانگوره بورسره و زمان دا شاگردان ترمیزه با به ده او خوض دوله با مطلب ده چنوڅه غوښتل نشم پښتند جنگو کې را سره خدا ته په دا کار کوم چې نوخه دې کوي ځان راماده شي مخالفین دي دې سره ولا مات کوي انما برابر خپل لاسه بډا سړی کیافي ولا کېلګه چې فقیر ته میلو وګورئ اپ ورته نوو کاری کی دور انما برابر چاپی وړي اما ما تل دی جماعت آچاپي کو تدویہ میں کنا بغلیش وہ بیٹھے پڑو یا صورت غیری خلق <تصفح> بابا ار زما مولا یہ خود یہ بچی سارے سارے لکینہ اور غزاڑیوں پھلے پاکوند راتلا مولا جی <تصفح> اپی بولا یہ نظم نو عام افتہ ہے اس نرا تے تے قرآن داس لگی لیکن مارتا چې بین چې بابا نیزتر بیمه کن خود را که اگل رو زیبزه چرا پاسی دبا او ری در مای پا اگل قرآن دورا او با چیا نراو آن بیر رسای با مراخ کلاسی آره رسای مرسای نو را با مختب آبا که ناسده زماده مخالفینو به خبر کولی نو ما خویلی نو چی قلیشه زکا قیمات نو چی ندې خبري شروع کړې نو ما ورغون دی له alemão دی نو قرآن وی بابا اورته درڅه خوږیشه خدای زال مان خبري کوي ما هغه به له راسته څه خوږو دا څنګه مونږ نه کوي دما ته ولې قلق یې چې پکار دیو دندیم کو غلې دیم کو অলري دی مونږ ته نامه غوښته ما مولانا سیندی به چې سار 15 سنگردانه کې ما کینو کما پاغي کارونه کولای زبسه ستاسو ته داره ویل ما ماته پوښتنه دي او ماته تاسو وخت دی که زما ما به ما تاسو سو دم نکړین زه وساله او تاسو غوږ ندی دا که خلکو مکه نه یوتا مکه یې جزیره ورسره تاسو قابل کې به خپل ور کوي نو خپل دا چا به خپل ور چا به سره چا به دم ما به تاسو زیات نه زیات نیمه کې دم ته کیږي زه د ماوري انا دغه خانجه کې به نه سوې زه خوري را خبره لرم ته کې به نه استه د مدرسه ته ما ختونه لیکلی چې مالې 8 غنده وخت را کوي د و څخه ټول نه کوي نما په سنونات کې ان نن تقریبا 30 کال مخکې مردان کې په ومنډای کې زایا غسته په کرایا چې زه افته کې و دور د قران خې یو خان را ما ته درس لکه مې قران ته جنيده کې مای جمعہ تہ معنی پیه یز دې خپل جماعت ته مای ټیکر کومه سربشر دې کې دوا یوسه یو به دا جماه به جمعہ ته ونه راځم یچ دې بوزم مای خیر خو بیا به ما د نوې بوزم برسې براکه دا نه راکنه نه زه بل در دا کې ما ته به چا ډوړای ساتل کېږي دستری یو نه مای زه تاره وخت ایم زه خپل ته بیرته راځم زه خپل په دا وخت کې خپل مینه نه راځي مګر ما راشي د یوو اواز نن زده کلم نذیمویان اتفاق کوی طالبان مخفلي نو زمون طالبان نو لږ نماغې ته تاسو ورارته کېنیله نو بلی جو می لږه سلیمویان راولې ګل یوته د صرف اعتراض بلته نه وی بلته منتقبلته د معنی او بلته کې دا اعتراض کې چې ترجمه شروع کړه نماغې تر ما ترجمه ختم کړه نو هغه یو تمه اعتراض نو هغه په لترادو ما دا غی جوابو ته غته مې اعتراض هغه بل لمي جوابو کې نغلمې ترابو کوم دا له سوال نو چې ما خالي مستیدان خړزيه جواب نور نې ځای کوي نو جوابو مو کو او موږ اعتراض سره تاسو جواب نو بل ار هغه له سوالو نور لڅ راویږه اغه موږ دغه निजामه د سو شروع ته راځو په دې اول کاندرو کې په دې رديو کې جواب نشي کولای نو تاسو هغه دا ورته د تعظیم کې سمې ادب ووم کې تر کې ووم جواب ووم کې نو هغه ځالینو کې خطا شولې نو چې دا ټول طریقې استعمال کینواله وسا کار زه د دې سورۃ نگی αρوقیا دم یو فاتحه دي چې بابا باندې لږه چف نو باګور کې هغه سقره جنګ کوي کېږي دغه غلیشه چې شیخ الحدیث یو ځل ما ته وې یاره تا 30 کایې دې مې ولې وې وې موږ کاله تیر کې تا سره یو مهشتل کې وې په تاسو ځان وږني از موږ د 10 کور مینه تخرافي ما چکو سر دې تاسو پره کومه په څنګه مې مآ سره چې غوې مې اش تیرې کې نې ډېر غشي چې لاس کلمو فامینو سره ته کړو همته دین نه خاله از موږ عمر تبا کړل موږ چې مرګ لایک نه نه مرګ یې نه پی نو زو زپ خبر شو زما تاسو قران لوستې قران کې مافی چې معشوب کوی مساسته چا زیاتی ده سره کړې را نو زی بیا رو رو تاکون ده کزی نوټه په نوې دي نه ما څه خبر مرتهونکی یو چې نو له هغه څخه لري تاسو سره کال د تیرګ را تاسو لا نه دی پخري کومه چې تاسو وایئ دا پرې ته ورڅه یی دا کار نه اصل کې انسان حريص د علم دی ډېر فلا فائدې باندې ځان وایي چې دا د نو ده دوه ځنګې چې کوم کار کوي نه پسرو غوړم کوي دا د تکلیف ته دیا په فائدې ته وایي اکه فائدې نه نو د دې تګې په بحث رای کې نه بودیګه وسترا لري ورن وروډرګه د ځای نه هستي په نوکا سمځه نيشته دا ټول تګې په نوی لیکن هغه کوم انسان نه پری کړی چې وایو په صورت مې زګه هنه دامي دوه عمر پاره نه ما ته و يرته تاره باندې وې دې کې مې سره درټ حتاوی مینات کوی ا تاسو نو انسان حريص ته فائدې دي خدایشته مه تاسو فوران سم نوخم جوړای کې فائدې و نوزي خدایشته کوور ته مبارل او ويره یا زم ما مخلوقات تاسو خیر نو غوریدې مخلوقات خیر دې کې نه لکه ته ته ذيب ورته مخير په ادب کوي ما خیر مهذبته خي په ادب ته خير و رټه اجرای کې ولا خير احسان مانی اوور لبل دې یت یعنی لیکن کی خیر دی نې زنا جوړم یو ملارغه ډېر ملار دې سره دنه ته ما او سره بای کاټ ته او دا اکثر اوثال دې زم شیخ الحدیث سره ودنه چراغ نه جوړل دې انه مور ته ایمه د جګادي کې څو سال دې انسان تعداد مرد پړه دې یا یو روز مخي یا روز تو دې جڑا اس کار دې اما ته خبر اصلی دا دا مرگ باندې ځنه جوړم او اسه داوام چې مونږ موليان په مونږ په ایمان نه پوهی مونږ موليان په قران نبنید. نو ایمان او قران درته خل او سوم زمونږ سره دنه چیز مونږ سره سابې کاټه سوم زمونږه پتاق ده که زمونږه جت پیشي نو بل سره زمونږ کار نه کړو تبه تبه چلګون د موږ په پرې فائدې کې یو چې انسان دا کو انسان په دې نه پخچاليږي چې هغه ته شعباسه را عفری زنده ستړ نه رټنور کا او جولای کو ته خو اه جنا سره اروقیا دا داس اعتبار ده چې دا دې ولست دم دې دم صرف زاین دې الوافیا پرکړې دي مضامین د قران سورت اغه صورت کی مشکل واستي اول کند خزانه دا یو خزانه دا د سترو سپي یو خزانه د ایمان څخه دا د علم دا دا علم خزانه د ایمان خزانه دا صورت چې دا دې د ایمان مضامین مستاذین تفهیم دي یو خو د دنیا خزانه نه مولانا قاسم رحمت الله علیه چکالا دفن کے در نشیخ الہن یا شیر مٹی میں دباتی کی اسم ہے دوستو خورو کے خخوئی دوستان اسم خیل دے یعنی در قاسم جسم خورو کے پٹھوئی مٹی میں دباتی کی اسم جا ہے دوستو خورو کے خخوئی دوستان اسم خیل دے گنجین ای ہے یہ گنج نہیں خورو کے خیالم زسر اصول کذانه کا علم غذانه وا انت صورت د علم غذانه دي کله چې ته د مزامین ته وکړې ان الله سبب د تفسیری کوم نو ته د دې صورت په زور پوه شئ دیو حدیث کې راځي صورت کنز هغه صورت چې غذانه ده اساس القرآن هغه صورت چې بنیاد د قرآن د مزامین دي هلک امامو کې بیان مقاصد جمع کړي دي او د دې صورت په فضیلت کې احادیث راغلي دي ادا صورت به تر ده بخاری کی راضي د ابو سعید ابن مولانا چې نبی رسول الله تا ته به صورت او فهم چې هغه بلوي صورتي پیداوار د مزامین اته بل اجماع نه وي هغه د جماعت نه وته جن او حضرت ته تا خواته او نه نو حضرت ورتا الحمدللہ چاغلو صورت تذ بعد از امامین دا روایت بخاری کی د ابو سعید المندلاری ادا یو روایت د ابو سعید مولا بل زاینشته رازی او غذالی په فن د حدیث نه کوي نو هغه وای په بخاری کی روایت د ابو سعید کوبین نو هغه ابو سعید کوبین نه ارا ابو سعید مولا لهکن په د فن هغه نه پوی د ماتل غزالی او البخاری الاصدری غزالی په اخر عمر ابو خاری قصینه پر تھا جمړی او بیا کل رات په باندې ا دوی جنا هغه امام د منطق او د فلسفه محمد ابن محمد الغزالی المتوفى 505 ا دانی هغه راضی د علومه ماہر ان متوفا 700 کې هغه داړه بیا په اخر عمر کې خیمان شو غزالی خو دورک پیمانه شه چې هغه مناطقه او فلسفه او تا کاچر وې پنولس مسائل او ته د کتاب مينته حفته الفلاسفه حیرانتياده فلسفيانو اوغه په كل کتاب دجل جزه کړي ته حفته الفلاسفه اگر نولس مسالې ذکر کړي چې د نولس مسالې د مناطق او اصول وقایدی په دې اړه ویل تا کوي اگر چې دا غره لري ګرېد توصيل عین تحافت تحافت الفلاسفه یعنی حیرانتياده هغه چې د فلسفو حیران کېږي او دا غیر رد با افاجدادا رومی ذکر کرده ده تحافت تحافت تحافت درس مصرصر راگلی یو دا رد کئی امام رازیم وی لقد خستم حاض البحر الزم زرگنگی در یابت ننوتیم وما ایسو ومن جرر بمثل تجربتی علم مثل معارفتی چوڅه زماولې تجربو کي په لونو مو کې نه کوب شي نو چې د خدای صفات بل چا نهشته په اقول في الاثبات الرحمن على العرش استوى واقول في النفي ليس كمثله شيء دلل خبر ده د خدای کوم صفات چې قران ذکر کړي دي هغهشته اخراج کوم نه په کډر دلیل نه پېښ کوم دلاله ټول برماچ اغا دلال ده فلسفه ده مونتیوه اغا بیکارشوه او ما فلسفه اولیده او پوشن فما وجدتها ترویه علیده و لا تشفی ما نومن ده منطقه فلسفه لره چه د بیمار علاج تبکه ادتن ده تگی او بشتده بکه ما اغا فما وجدتها تشفی غلیلن ولا لا ترویه اګه علوم یو قران دې چاګه زړه سره اقولي شي هغه کې فهم راځي شي اټینان راتی شي یو آيا توه نیمه آيا سورته آيا خوستا زين د مطمئن کی زين به دي جامین کی نو دې سورته په فضیلت کېشته داږي به حقی شعب الایمان کې الله یو سلول کتابونو نازل کړي او داغه یوصل سلول کتابونو علومه په سلور کتابونو کې سي تورات انجیل زبور او اغه سرور کتابونو علوم الله په فاتحہ کېږي دا فاتحہ تفسیر کی څاز تک نو عربه په امام راضي له کلی تفسیر کې چې ما ویلوم ک بسم الله الرحمن الرحیم کې لذر مسلی نو خلق لا مستفاده وګنا نو راضي به باورږي چې لرمشه نو لذر وکم مسلی کې راوځي په ما لذر واده کړو وا اپا دی که لسرک مسلی او غیش میری لی تفسیر کلیو کی باز خلکو گن تفاثیر پا دی فاتحہ ذکر کری او دا ام القرآن دا دے سو جوهاد تی یو جداو لدہ خلکو قرآن کی پکم علومو شامل دے او ادیان کیولار دی نو غسلور قسم علومو یو علمو لسود یعنی آغا علم چه بنیاد د دین ده وصول الفقه انا علم و اصول لیمان چه دخواه په جندل دار صفات اغا فاتحه کشتے داریگه پیغمبر په جندل فاتحه کشتے داریگه قیمت په جندل اغا مشتے داریگه کتاب په جندل اغا فاتحه کشتے اور دار بضرور سو تفصیل خیم چه دار صلو بار سمشتے قران کې د پوخانو او متونو ذکر شته اغه فاتحه کې شته د مؤمنانو نو کله چې د قران علوم په دغه کې ذکر وي هنه دی نه د ام ال قران وې د قران رسول به موجوده وځري وې په تفسیر کې امام غزالی دی تفسیر نن دی جواهر القران ايمان غزالی هغه خپل کتاب دیسه کړی یوه سکه اصول ذکر کوي کله چې سوره شروع کی نو هغه سوره کې دلائل او اصول دي قديم پاږې کې احکام دي یم مزه لیوای چې چون کې فاتحه اتو علوم قرآن کې ټول علوم لسی او اتو علوم قرآن کې په پرتله بار د اکثریت سره عمر قرآن شه اتو علوم کم کم دي یو زاد بیان زاد تفا الله ادم صفات تفا درم کارونه تفا سرهرم بیان د قیامت او پنځم لار نیغه لار نیغه له کېده شي چا غه پات کلار نیږي هجه کندی قدرې کو پو کې نه نه دا دته تسکیه او کلار نیږي اپکه کونجانی ورونی نا نه اتس او بل تحلیہ تحلیہ دحیلین العیب کوئی زیورتا مزین شی لار نیغرا لیکن دشمن پکینه است سات انده او دغه د الله نعمت په دوستانو غضب په دشمنانو نو دا ته علوم په دې کې ذکر صرف دو علوم نشته په پاتې کې یو علم الفقه او یو علم کلام دا له علوم دي په دا دو علوم کې نو امام غذالی خل کتاب جوائل القرآن جلدی اول صفا دری پانز و سیداتی کتی زو هم غذالی در دور علومم بکشته در طقه یاد کرم زو هم در دور علومم بکشته ایاک نعبدو و ایاک نستعی پر ایاک نعبدو که در عبادت تا اکسان نفقه پکرالا ستا عبادت کو عبادت کم ده کم ده که اگر فکره کنی ده حج رو جا دارنګه بوयूज ایہیہ مزاربات شرک ولې هیڅ کوم شي نه بدو کې او یا کنه استعی غیر الله جسګنه الله انداجګنه علم کلام دے دی فسبحان الذي لا انسان الله ني دي د غزالی فکرونه رسید او وجه دا چې داغه شاگرد ابن عربی وای رما 76 کې د نشو آخر کې راوتې د قران او ته نشا دغه موج ادا چې دا صورت مشتمل دی پاګه مزامینو چې بل صورت کې دا نشته لیشته دي دې صورت کې سناشته دي دې صورت کې حمد اللهشته دي دې صورت کې داشته دي دا امداد غار دې صورت کې الله سره پنا دې صورت کې دا الله نه غختل قولوا یا کنستاین یا کنامو قولوا دې نه څرګندل کېږي نو دا صورت کې دیو جنا دا صورت کانسو دا لنګې فاتحه نلستن موس خلل راځي حضرت ای قائم مقام بل نشي کېدې سلو مو جذادہ چې قران کې درې مدامین دي اهم یود الله اسماء دین د خدای صفات چې د خدای اسماوی صفات دی ادرېم د خدای واد او عوایی واد نه کانو سره او دا نو ټول فاتحه کې شته دا ټول فاتحه کې او انه دیو جنا شته او د ته معرفت اخرت وي غزالی تفسیر د قسم له جواهر القرآن نور ال القرآن اگدوار اسے غزالی قل تفسیر کے دکھر پئی درول قرآن کے اگدتے اشارہ کری پینزم و جدا دا, دا, دا, دا قرآن کے دو قسم علوم دی یو علمی ذان کو اکا لا الہ الا اگل ادویم عملی جاہی دو فی اللہ اگلی یو علم ادویم عمل افاتحہ فدیدوار کشتے ایا کنا بدو عملی دی اول حمد للہ علمی دی اولا قیدہ او بحرص و عمل لئیاء کنام او دو شپدونو وجا مادری و لیده چه قرآن دره قسمه دی یو بیان دا پخانو دی قصص دیم احکام او دیم صفات تر بلیده او فاتحه که دره و رشته ومو وجا بعد مخصرینوی قرآن درې قسمه دی یو الهیات د دی صفات و بیان او دیم نبوات نبوات <سؤال> <تصال> ادرهم اوامرونه وای او فاتحه کې د اذرې <كدازرين> ورلشته ا د اذرې ور ذکر کای <قسا> اته موجه راضی وای او <قران> د مقصد د سو کارونو د <سؤال> سو مور دی سو مور دی قرآن کې مقصد یو الٰہیات چاغه <شا> تاعید <سؤال> وای <سؤال> د <سؤال> یوم قیامت دغه حالت او دغه شبعد درهم نبوات او سلورم د دې بیان ارشد الله پانزه دی اسبال خدای او قلب ارشد الله په دی او دا سرور والا فاتح کیشته نه موجه کا شافو القران کې یو د تعریف دی ابل د خدای بندگی دا تعبد دا دوارسته لسمه بی زایو وي چې قران مشتمل دی په حکمت نه در یعنی هغه حکمتونه چه آغا پا دلیل سر غازی او بل احکام عملیه او احکام چې عمل کی براوالی ادا دوارش ته یه لسم اوجه تیبی ویدی دی قرآن مجتمل پسرور و قسمون دی یه علوم چه دی دین درمدار پا غیره آغا اصول دی او داغی جرد معاقد جرد جرد آغا دا اللہ معرفت داغی صفات داغی گی پیجندل دن بواد دېم علم فرو احکام چې هغه د پیغمبر په طریقې او دریم علم او اخلاق او څلورم علم په تاریخ د په خوانو چې په او دا صدر والا ذکر شته په فاتحا او په دې باندې د فاتحه آیتن الذكرات کوي دا رنګه د قران په مختلفو طریقو د دې بیان کوي او دا مختلف طریقه قرآن ذکر کریم دا رنگه قرآن که رق پا فرق باطلار اغام دی کشتے او دا دی بیان دی دا رنگه دا صورت مشتمل دی پاکسام دا خلقو زکا خلق با خالی یا با نمنی راسن یا با منی راسن یا با مذبذب ا دا دیو رات کیته چې نه ني راسن خو چې بیان نشو وې امننه دي و او چې نه مونږ ني راسن بیان نشو مونږ دي ته مونږونه له و دا لږه مزرده شي دا لږه پدی صورت کې دارون شته او مرز هم شته د یوې نه صورت شفاء ورته وي ځکه دا روس شي دي صحیح نیت عبادت لله او حقاندخه ایمنل دا دارودی او دوا سه شه دا سه مرض مرض یو غضب یو زلال دا مرزونی غضب دخلای کی پچاوشی نو سخت بیمار شه دا غزرالت کراغه نو دا سخت بیمار شه اند دې دوه ذکر کړی دخلای نعمت از الله ایدای دا یې داوی ذکر کړی دارانګه په صورت کې دا اصل مقصد وغښتلومشته زکه ما شون د چوي چې بکی څه درکم نور مټي ولاته چوي سباړي اماماتي منبر ته چې و و سلام علیکم سائ او څو پرندې سوال کړو پر. خاطر ته سباړي فرګه ته فرګه د اخوا خلاص ان زبر عالم زمیدار ته سوال کولبا پټه کولبا دیو جن الله دا سوال عبادت او تپینوخه چې تاسو ووس حکیر شي چلو خو چې عقیده د حشوا عمل د درس شه نو سوال د اغه شروع کې ته روچتي اسر المستقیم دنیا کې الله ما په صلات مستقیم نما صاحب او نو محمد ساتي چې کوب او اخر که سرات مستقیم منظر د ورسی دنیا او اخر دوار راجه مونته په سوال دا سی لفظي ورته و خب دنیا او اخر دوار راجه مکه هغه صورت چاري که الله بندتا چل خير چې غوار نسو والا ا زنه کې مچایي ما مچي واره نه سرات مستقیم سرات مستقیم معنی قرانم ده سرات مستقیم معنی توحيدم ده زه سورت مستقيم معنا اتباع دا پیغمبرم دا ازب ان شاء الله واضح دا. نو نو صورت سورت کې دا سه لفظ راړ چې ارسلې یا معنی او ارس کوي یا معنی معنی الفاظو دا. لفظ یو ټول را شامل ان شاء په دې ملک کې بادشاهي نو انګريز لانو راغله او اسلامی سلطنت تباشو پنجاب کې د سيكانو بادشاهي وا و اده نسل صلول ملده ده نرا پوری شو سکان پاسونس وارو فوجو دا وقت و زمدار در مندونو که علی زول کول تا سو تغاخای وائی مور تسانگای وائی تا در ایخ آخی دا سکانا آسیبوس پیدوزی نو جنگ شروشن سکانو حملهو کرا زمدار در منجونو کنو نو زمدار رامن دکلی نوسیکان سره وتوه ایږي توه اقلاصونه زمیدار سره څنګه او غاخی چرته نو هغه غاخه د یون یو داسې پیغوهه سیک به وو تو په پنوښوراره سینې نو چې وو غاخه په دری باغ یا غوډریو را پکې لاله نوسیکان چې کوي کوي واه جی وسره نه کول گزاره کړل مو یې څه بړاندې هغه به وسلې په را کړل یو گزار په دریسوري کې نوسیکان چې کاست حای تاګه دې دې قرآن داسه کتاب دی لفظ یو کوي امور یې تره وړاندې په دې المستقیم دنیا او آخرت دواړه ترڅو اله مې برخې مې قېستل امور یې تره وړاندې دا د قرآن تعار ده سوال کې کې نو د قرآن او المستقیم مضبوط کې مون پلار نهږي مون تا غلاروخه چې الله تا په اسره دا نو سراتمو سقیمو کو فاته باندې ما مختصر کلامو کو ان شاء الله سابا وزو تفصیلی و, و امدا تا کوم مضمون کی معنی نو لم لم داغه متا ته مش نمونه فروار ته ما د کندو د غرمون نمونه ده پدې مضمونو به ان شاء الله زه تفصیلی و, و سمته دروي کی ما تفصیلی دي کیږي ګران لفظ چرازی نو زه هغه تبیمو کو ما دا هر قسم اسلامی کیسٹو د دو پتا یاد ساتی ای، ایوب اسلامی کیسٹ مرکز دقی سخوانی بازار شاته پی خور خار